Euska Herriko askuri biltegiak ger eta jendegio hasi behar ditu, gaur egun Ipar Eusskalegiuntan zortzi mila pertsona laguntzen baititu. Azken urte untan gutxi gora bera milioi bat eterdia apairu eskaini dira. Jourtako zazpiunta begeita mar tona el ikagai beharzielaik. Justuki haimeste janari biltzeko hiru gunetan banatua da genaria. dena zatzen bitu, aspalian galiten duten gune handi bakar bat. Horri begira, Bayonako ausapezarekin bildu dira askuri biltekikoak. Horren kideden, Susan Medviel. Ba, haipatu du behar, behar du eta rohokio lana, eta baizu eta leku behar du behar du galdina. Eta Bayonako medaak hilambadu eta gehen beste hilaten, beste hilaten errenen dauzot rohokio eta prezidentare behar behar behar behar izanen. Eta hoi uh, maiatzean eta bostian ikantu. Ejan bezala, maiatzein bostian seetasun gehiokain du. Biltzahnago siuntan, erabaki guti hartu bita. Ahatik, erabaki da guti laguntzen zuten hiru laguntza berestea.